היצלח למלאכה? הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה, אף כי אש אכלה תהובה יחר, ונעשה עוד למלאכה? לכן כה אמר אדוני אלוהים, כאשר עץ הגפן בעץ היער, אשר נתתיו לאש לאכלה, כן נתתי את יושבי ירושלים. ונתתי את פני בהם, מהאש יצאו, והאש תאכלם. וידעתם כי אני, אדוני, בסומי את פני בהם, ונתתי את הארץ שממה, יען מעלו מעל, נאום אדוני אלוהים.